a Gravity című filmről fogunk beszélgetni. Így azt... és, és megpróbálunk értelmezni egy olyan filmet, amin semmi értelmezni való nincs. Mert nincs cselekménye, gyakorlatilag semmi. Nem történik benne semmi. Viszont elképesztően látványos, elképesztően érzékletes, tehát olyan színes, szagos euh, élmény kavalkád, hogy az az addig nem létezett, és annyira cselekmény hiányos, és annyira, annyira történésmentes, hogy olyan se volt még eddig. Tehát két szempontból is egyedülálló, és, és, és, és, és formabontó, és nagyon újszerű. Ahol én a kontra vonalat meghúznám, az az, hogy nagyon sokszor narrálva van a gondolat benne, hiszen a karakter egyedül marad a halál szélén és és ugye a levegőbe vagy a vagy a nem tudom a kínai repülőgép autó vagy naplófájának vagy számítógépének regéli el hogy ő most mire gondol és végrendelkezne és imádkozna ami viszont a pro oldalon ö, szerepel az az részben abból fakad, amit egy én magam részéről, és akkor legyek én a sutyó, de egyetlen pozitívumnak láttam az űródüsszei a című filmben, amikor nem tudom, 40 percen keresztül űrhajót szerel valaki, és csend van. És csak azt hallod, amit ő hall, ami ott van, ahol van levegő, benne a sisakon belül, a saját lélegzése. És itt van egy olyan rész, amikor feltépi a George Clooney az űrűhajó ajtaját kívülről, vagy ennek a menekülő kabinnak az ajtaját kívülről, és addig mindenféle riasztó hangokat és püföléseket hallottál, és egyszer csak kiszívja a a, a, vákum a levegőt, és síri csend lesz a, a moziban. És, és ez tök jó, hogy a hanggal így operálnak. Nem, ezekben, ezekben az érzékletes vonatkozásokban mindenben, ami színes szagos, mindenben, ami, ami, ami élményszerű, abban egyedülálló. Tényleg egyedülálló. Én ezt 4D-ben láttam, ugye 4D, tehát eleve a 3D az a... Ezt sehogy nem tudtam megmagyarázni a, ezeket a D betüket. A, lá, látod a mélységet, az a 3D, és a 4D az meg az, hogy még a szék is mozog veled, meg az arcodba fújja, le, fújja a levegőt, akkor amikor ott valami szelep Ö, Levegőt fúj, akkor az arcodba fújja a levegőt. Akkor tudod, hogy van, amikor a, a gravitációmentes térben ott lebegnek, és akkor hirtelen nekiütődnek, a, odaérnek a, az mm -hmm. űrhajóhoz, és akkor nekiütődnek. És akkor, akkor te veled ott a, ott a, ott a szék ú, úgy megremeg, ahogyan ott a képen is pontosan abban a pillanatban. Szóval, hogy tényleg. voltam több ilyen előadáson, de így meg nem tudom értelmezni azt, amit tájföldön láttunk, azon a szigeten, ahol három ember lakott, és volt egy de és mozi. Jó az már parasz. az hogy, hogy jött ki. Jó, az már, az már hűítés. A lényeg, hogy, a lényeg, hogy, hogy, hogy én ilyen, ilyen komplex, ennyi érzékszervet támadó élményt korábban még nem tapasztaltam, és azt gondolom, hogy ennél jobban már az érzékek számára nem lehet keresztül hozni a világűrt. Meg a legelidegenítőbb állapotot, ugye ez a Space Oddity című David Bowie számáltan reprezentálható élmény. És itt, itt gyakorlatilag ez történik meg, de hát azért természetesen talán nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a kötelező happy end azért a, a hollywoodi normák szellemében meg, megtörténik. Nézd, aki nem látta a filmet, annak nagy titkot árulsz Milyen filmet? <gül> <gül> Mire való ez az új rendszer? Semmi különös, mert csak egy új szem, ami ellát a világegyetem pereméig. Egészségügyi felhasználásra terveztem, ez itt egy prototípus. Figyelem, kar Tudja, prototípusokra nem adnak pénzt. Még a szép kék szeméért sem. Hát, barna a szemem. Most inkább karikásnak tűnik. Kovácski! Nézd csak, nem állati! <gül> A Harvardi diplomás. Egy dolog biztos. Csúcsa kilátás. Jó, azonban az, az... igen. Igen, világos, igen. Mi is látjuk köszi, tehát, hogy azért, megint egy kicsit Magenheim doktor, tehát, hogy kiszólunk a cselekményből, így a nézőnek, hogy azért most egy nagyon nagy élményt élsz át. Hát uh, felhívjuk a figyelmet, hogy erre kell majd figyelni. Figyeljék igen, a kezemet igen. csalok. Igen, ne, ne a számot figyeljék, mert nem mondok semmit. Szóval, nem véletlenül mondtam, hogy kérdeztem hogy milyen film, tehát miféle film, ez nem egy film, tehát ez kell érteni. Ez nem egy film, ez egy szórakoztató vetítés. Értitek? Nem arról van szó, hogy itt ti egy filmet kaptok, mert nem kaptok. Nem kaptok, nincs cselekmény. Itt, megmondom, hogy ez, ez engem mire emlékeztet, olyan, mintha elmennél Disneylandbe, és Disneylandben lenne egy állandó 40 perces vetítés, hatalmas nagy neonbetűkkel kírva, hogy Gravity, és bemész, és akkor ott 4D-ben megkapod a világűrt valóban a Disney szolgáltatása keretében. Ez, ez, ez az élményed. Valójában ez nem film, ez egy és ezért aztán semmi értelme nincsen egy laptopon megnézni. Mert a lényege az pontosan az, amit egy ilyen multiplexmosi szolgáltatni tud hozzá. Én meghalok, Aningag. Persze, mind meghalunk, ez mindenki tudja. De én ma halok meg. Tök vinces, szóval tudni. és furcsa, de én is félek Nagyon félek Senki nem gyászol meg, nem imádkozik a lelkemért Hát nem problémamentes az ott tartózkodás Hallottuk azt, amikor még jókedvük volt és hallottuk azt, amikor nem Azt hiszem valamilyen űrhajónak a darabjai száguldanak feléjük és tönkreteszik azt a hajót amivel ők vannak ott és hát már az a sebesség, amikor egy helyben állnak látszólag, és könnyeden lebegnek, az is egy olyan sebesség, amely gyorsabb, mint az, ami, amivel a Föld megfordul a saját tengeje körül. Tehát ha látszólag egy helyben állsz a világűrben egy pont fölött, akkor száguld azt, és Valójában ehhez a zuhalsz. sebességhez képest... Ö, golyózáporként tör rájuk ez a törmelékeső. Valójában zuhannak. Hát körbezuhanják a földet. És ehhez képest a, a törmelék az, meg ahogy, ahogy becsapódnak ezek. Tehát ez tényleg egy nagyon-nagyon érzékletes, élményszerű, ö, olyan, olyan, olyan, olyan mozi varázslat, ami Kizárólag az érzékszerveiddel kommunikál. Mennyi... Nem az agyaddal. Az a lényeg, hogy nem az agyaddal, nem a tudatoddal, hanem kizárólag kifejezetten az érzékszerveiddel. Ez olyan, tud, tudjátok, hogy milyen? Olyan, mint egy nagyon jó szex szerelem nélkül. Egy szerelemmentes jó szex, alkalmi szex. Körülbelül úgy viszonyul a, a, a mozihoz, mint a, mint a, a szerelemhez a, a szex. Ez, egy, ez egyszerűen csak az érzékeiddel kommunikál, ennyi történik. Ami, amikor egyszer azt mondja a ah, ah, hmm, Sandra Bullock, hogy uh a kínai űrállomás pedig fölöttem van, akkor az jutott eszembe, hogy nem mondhatod, hogy fölöttem van, mert ott nincs fent és nincs lent, hiszen nincs egy gravitációs viszonyítás, sőt, még a film címe is az, hogy gravitáció bár nem arról szól, arról szól egy másik és azt mondja, hogy gravitáció az a szeretet. Na de, amit megmutat a gravitáció című film, az az, hogy milyen, amikor nincs fent és nincs lent és mennyire el tudsz veszni a semmiben. Pont gravitáció nincs a filmben, a címével ellentétben. Nekem egy kicsit már fájdalmasan romantikus a clooney a, a, a karaktere. Tehát hogy az, az, amit az a, az a figura előad, meg az a hatalmas önfeláldozás, ami ott, ami ott zajlik, nekem már túl szirupos, nekem már túl hollywoodi. De, de hát most mit várunk egy ilyen nagyon-nagyon ilyen az érzékekkel kommunikáló Disney élménytől?